היפופוטן! מר מנכ״ל! מר מנכ״ל! כן? יש מישהו בחוץ שרוצה להיפגש איתך! אמרתי לך סמי לא להעביר לי שיחות! הוא אומר שהוא אבא שלך! הוא אומר שהוא... 아... 아... אבא? חשבתי שאין לך... רגע סמי רגע. 아... אבא? שלי? חשבתי שאין לך אבא! גם אני סמי. תכניסי את האיש. תיכנס איש. אודי! אה? 아... אבא? אודי חזרתי אליך! אבא! אבל... אני יודע שלא הייתי אבא טוב, בוא לא נפתח תיבות שיולחמו. אבל אבא, כבר 34 שנים שאני קם כל בוקר וחושב, מה קרה לאבא שלי? אודי, מה שהיה היה, בוא לא נוריד את הגבינה מהפיצה, תן לי לפצות אותך על כל השנים העבודות. אני לא בטוח שזה אפשרי, אבא. אני בן 41 היום. אודינשקה, למה להתקטנן? בוא לא נקנה חופשי חודשי ב-27 לחודש. בני, קח הפסקה מהעבודה, שב לי על הברכיים עכשיו. עכשיו? כן. נמשיך מאיפה שהפסקנו. עזבתי אותך כשהיית בן שבע. שב לי על ה... אה, ברכיים. נו, איך היה בבית הספר? היום. נו, היום, ביום שעזבתי אותך. אני לא זוכר, זה היה... כנראה שהיה בסדר. יופי, וביום שלמחרת. איך היה? נחמד גם. ולמחרת? אבא, זה לא אלך. תגיד, הפצע במרפק. אני רואה שיחלים לך. איזה פצע? זה הזמן להשלים כל מה שלא עשינו יחד. אני אלמד אותך כל מיני טריקים. לשרוק, לעשות בלונים מהמאסטיק. הייתי גונה לך מחשב, אבל אני רואה שיש לך כבר אחד פה. משחקים טובים יש לך? שווה, הבאתי לך מתנה. מתנה? כן, קניתי לך אותה אז, במשחקי אביחייל, ליד קולנוע מוגרבי, איפה שמצחצחים נעליים. הנה. מה זה? יש עוד את המחיר, לירה וחצי. תפתח, תפתח, אני מתרגש. מה? לוטו... לוטו חיות? תשחק, ו... הנה אייל. אייל ארץ ישראלי, זה נקרא נפוץ באלעריש ובקונטרה שבארץ ישראל. נו, משחק! עזוב, נו, באמת. אתה <laughs> לא משחק? שאני אעלב. <laughs> אני הולך לעוד 30 שנה. חכה, חכה, אבא, הנה אני משחק, הנה. אתה סתם אומר. <חקה>, הנה, אריה מתאים לאריה. הנה, תורך, אבא. <laughs> לא חמוד, אני כבר גדול בשביל זה. אבל תשחק עם חברים שלך מהנהלה. וזאת מתנה אחת לגיל שמונה. עכשיו, יש לי גם שעון בשבילך לכבוד הבר מצווה. אה, <laughs> תודה. וזה לחתונה, שעון חדש. הוא מהבר מצווה, בטח התקלקל כבר. אבל התגרשתי אחר כך. אז תחזיר את השעון! עכשיו, לך תעשה מה שילדים אוהבים. מה? אני יודע, תשחק בקקי. אבל אני ילד גדול, אבא. אז תפסל בקקי. ברמנכ"ל, אפשר להיכנס עם הטפסים? מה, היפנים צריכים להגיע עוד חמש דקות. כן, סמי, תיכנסי עם הטפסים של היפנים, בבקשה. <קק> או, מי זאת? סמי, תכירי, זה אבא שלי. אבא שלך? כן. כן, אנחנו דומים, נכון? יש לנו את אותה ועוד משתין במידה. אבא באמת? מה אתה עושה? מה קרה? ראית סעדין? אדנדן, נעלב לי. היפנים הקנימו! ש... אבא, אתה יכול לצאת בבקשה החוצה? אתה מתבייש באבא שלך? אה, אני מבין, גיל של התבגרות, חברים באי... כן, חברים. אני הולך. חברים יפנים! תבדוק, אם עשו להם ברית! אודי, יפנים. אני הכנתי לך 30 שנה זו תקופה ארוכה, אז כאן יש סרט תיעודי עליי ועל כל מה שהחסרת. בוא נראה, הפקת יוקרה של הביבי חייו של מר ששון זהו מר ששון, ברח מאשתו והילדים, אחרי כמה שנים התחתן שוב, ואז פתח קיוסק עם שותף אני פתחתי את הקיוסק איתו הם רבו ואחרי שנתיים נסגר הקיוסק רבנו ואז נסגר... כאן נגמר התקציב, אז אני אספר לך עם הפה אז נשלחתי לאמזונס, גיליתי שבט חדש, נהייתי שר החוץ של ברזיל וכל מיני השאר לא מעניין, שים שיר